І лише відмінна спортова підготовка дозволила йому, Ярославу Стеценку, не втратити цього лютого звіра свого поля зору. Нарешті біля ось цієї панове гори, цей звірюга, зрозумівши, що він загнаний без вихід, кинувся на свого переслідувача. Ось тоді, панове, я спокійно, холоднокровно і вправно вбив його з першого пострілу. Але, на жаль, пан президент не міг говорити – тому журналісти самі мусили здогадатись, що було саме так, а не інакше. Тим часом єгерів по близькому Ярочку вправно білували двох гуцульських корів, м'ясо яких мало грати роль в президентом і дружнім італійцем зубрятини. Намагаючись не привертати уваги ще не зовсім п'яних журналістів, єгері завантажили Яловичину під псевдом зубрятина в президентський гелікоптер. Ще трохи попиячили на місці вдалого полювання і нарешті всі завантажились у гелікоптери і полетіли в бік колибового містечка. Єгері пішли собі пішки у свій бік, а в ярочку самотню залишились лежати два старі мертві зубри. Один з них був вбитий невідомо чиєю кулею, а другий помер два дні тому своєю зубрячою смертю від старости. А стояв у гущавині лише тому, що його підпирало вісім довгих жердин. До мертвих зубрів з довколишніх верховин вже збівались голодні вовки і хитрі лиси. Автовізій, який хотів було сісти в гелікоптер до журналістів, опинився поряд з дипломатами. Його просто запхнули туди охорона президента. Не міг же він пояснювати цим хвацьким тайнякам, що він не третій радник посольства ККН в Україні, а вільний, як від якогось друкованого чи електронного органу, так і від зайвих комплексів журналіст. Поки долетіли до колиб, трохи поспали, тому з гелікоптерів вийшли голодні на півтвереці. Президент сам взявся пекти печеню з власноручного, цієї ж ось рушниці панове, я поклав його з першого ж пострілу, вбитого зубра. Поки пеклось м'ясо, пили якось мляво, а коли сам президент почав власними руками роздавати підгоріле, трохи обвуглене м'ясо, ятика розбурхалась не на жарт. Пили все, що було. Вже ніхто не дотримувався екзотики, яка вимагала через силу ковтати гуцульську картопляну самогонку. А хлебтали горілку гетьман, українську з перцем, оковиту гайдамацьку, французькі та кримські вина, чернівецьку наливку, коньяки генесі та тиса, віскі шотландський та ірландський, навіть бридкий грецький коньяк. Пили також пиво. Автовізій опинився між дипломатами і зрозумів, що зараз аж ніяк не може виходити з ролі третього радника ККН і повертатись до справжньої своєї постасі хижого, вічно голодного на інформацію журналіста. Він з глибокодумним виглядом розповідав послові Туреччини, чому його держава вибрала патронат саме України, а не єдиновірної там Туреччини. «Розумієш, Ефенді, Україна має сильну армію». А геополітика вимагає для нас саме захисту з півночі, бо ж з півдня, ви знаєте, кавказький хребет, а Туреччина не зможе захистити нас з півночі. Не зможе, погоджувався крізь п'яні сльози турок. Отожбо, скрушно хитав головою автовізій. Тому наші старішини обрали Україну за старшого брата вільних народів Кавказу британському послов'ї автовізій пояснював, як мудро і справедливо влаштована його держава, що вже півсотні років не ріжуться інгуші з сосетинами, чеченці з лезгинами, а кабардинці з Абхазами. Британець, в країні якого кельтський сепаратизм підривав підвалин того, що залишилось від імперії, записував автовізіїві сентенцію в блокнот. «Розумієш, Вільяме?» Вони вже п'ять разів випили на в державу, тому можна було й знати. У нашій конфедерації кожна нація має свого представника в уряді. Це що, депутати парламенту? Та ні, темний англосак, сигарячкував автовізій. Парламент то само по собі, а я про реальну владу. Президентом у нас – чеченець. Їм же належить Міністерство оборони, Міністр сільського господарства – Інгуш, а прем'єр-міністр – Росетин – і так кожен народ має своє міністерство. «А якщо, пане... Пане, пробач, в візі, як тебе звати?» – питав британець. «Та ж я казав тобі, не виходив з ролі журналіст, я автовізій Хазбулат Магомед Заде». Потім автовізій ще розмовляв з послом Ірану та румунським консулом. Але про що?